Изхвърляте ли неупотребена храна от тази, която обаче сте закупили? Презареждате ли ги? купувате ли неща, които не ви трябват? Купувате ли продукти с ниско качество само защото са в промоция или само защото сте ги видели в реклами? Колко, какво мислите за това, което потребявате на всички тези въпроси? Може да си отговорите и ако направите една анкета в рамките на изследването, което прави Димитър Събев, колега-журналист, който обаче в момента прави докторат по темата. Той е гост, гост в студиото на Хоризонт, преди всички. Здравейте, благодаря много за поканата. Димитър, правите портрет, потребителски портрет на Българина, различен от това, което сме свикнали да четем през маркетинговите анализи. Абсолютно е така. Защо го правите? Какво търсите в този портрет на потребителските навици? Ако погледнем обективно, ние сме ставали обект всичките ни на многобройни маркетингови изследвания. Маркетингът не изследва нас от всички страни. Аз опитах да изследвам маркетинга, гледайки към потребителя. А, мисля, поне от та обърната гледна точка, много малко, специално за България, изследователи могат да кажат, че са изследвали маркетинга. Аз силно се впечатлих, че 40% през последната година са изхвърляли стоки, които са купили преди това, без да ги ползват, включително храна, с която са се презаредили. И аз съм сред тях, и впрочем аз попълних анкетата и така се заинтригувах от целта на изследването ви. А... Това се получи една много популярна анкета. По принцип събрахме до този момент почти без никакъв бюджет отговорите на 1350 души, което а, реално погледнато е повече отколкото едно дежурно маркетингово изследване прави. Чисто и просто, защото потребителите искат да си кажат думата. Маркетингът ни им дава възможност. Но аз ще ви кажа един друг... Това са работни резултати, искам да почертая, но един друг, даже по-интересен резултат е, че на 70% от българите, участвали в анкетата, не вярват, че отпадъците, които се събират в контейнерите за разделно събиране, се рециклират. Това съм си отделила и аз. А, още една много голяма група, в която също попадам, когато си правя анкетата. А, признавам, че това ми е минавало през ума, въпреки, че ето и чисто журналистически сме търсили и сме получавали различни отговори и уверения, че се. Поне извозват разделно. <по поне може би се извозват <свят> разделно, но вижте, това е един а, много голям а, въпрос, защото освен тези отпадъци, които хвърляме или не хвърляме разделно, всеки един от нас в дума, дума си или. По-голямата част, така, анкетата показва, че на две трети от българите а, имат стари компютри, стари щупени мобилни устройства. И всичко това са ресурси, които стоят хвърлени в домовете ни, дори в една малка България, ако се съберат, смятам, че ще бъдат десетки, стотици тона, които ресурси има в тях злато, има други скъпоценни метали, които често и просто могат да се а, а, рециклират. Когато тази а, а, липса, нали, когато маркетинга накара да купуваме все повече и повече неща, а икономическата система не гарантира преработката на тези неща, всъщност а, губи природата. 55% по време на ваканция търсят места без много туристи. Това означава, че всеки втори предпочита да е някъде, където няма ваканционни мегакомплекси. Ако тази статистика беше позната на алчните инвеститори, които презастрояват, вероятно ще е по-разумно да го правят, защото може би никой не иска да попадне в мега мегазастроен комплекс. Много точно. А, го, и и го вероятно кажете, това да, е обяснението да. и защо те стоят празни. Защо те стоят празни? Въпросът е, че а, маркетинга е свикнал да ни продава възможно е много Това е този вид маркетинг, в който живеем. То може да има и друг вид, разбира се. Ние искаме да, да го подбуднем маркетинга към другия вид. А, те искат просто да. Опознаят да проучат потребителя, така, че да могат да му изсипят колкото са може от своите продукти, колкото са може от своите услуги да даде, колкото са може по-голяма част от своите пари да задлъжнее, да поеме кредит и по такъв начин те ще са изпълнили своите маркетингови цели за растеж. А, а факта е, че а, една голяма потребителска удовлетвореност може да се получи, а, когато действително попиташ човека какво искаш и какво, какво да ти дадем сега, а, друго, което ми направи много силно впечатление в а, на вашата анкета, е въпросите за това дали сам си произвеждаш храни и консерви в личното стопанство, дали търсиш банка за взимане на кредит за заем или по-скоро от приятели и роднини. Там са много високи процентите. 44% произвеждат храни и консерви в лично стопанство и 65% търсят финансова помощ от приятели и роднини. И аз се запитах, Димитър, това какво означава, че българината е в някакво всъщност предмодерно и предбанково общество, където пазарът и банките няма значение. Не излиза ли така? Подложение на производство на храна. Да, да, а, аз бих обобщил данните, пак казвам, че са Те Първа трябва са статистически инструменти да шаря из тях с програми и с формули но това, което мога да кажа че българинът като цяло не обича да живее на кредит това се потвърди много, много ясно че, че така, кредитният интуциазъм не е като американеца а под 6% от респондентите са казали че са теглили кредит за да направят подарък под 15% пазаруват активно в денина, известен като черен петък. Тоест българите не са някакви родени консуматори, които искат да трупат и да трупат неща. В същото време, тия 40-45% които казахте за домашно произведените храни храни, те идват като този процент мисля, че по-висок реално, тъй като в а, извадката ми има малко повече хора от София, които са по-активни, като потребители са включили по-активно. А, всъщност, а, те така. може би и не произвеждат. И може не си да произвеждат. Повече, да. И аз бих казал, че ние не сме в предмодерното общество, ами ние сме в една така позиция, където а, модерното общество иска да отиде. Разберете ли? Постмодерно и и предмодерно, със същност горе-долу на горе -долу една а, точка на кривата. Това става сложно и абстрактно. А, добре да го кажа така. А, ние сме там където след един завой по спиралата, иска да отиде модерното западно общество. Тоест Потребите... .е. да намали консумацията Абсолютно. и да я направи съзнателно. Абсолютно, има много литература, много популярна литература, особено в Великобритания, източната част на САЩ, да не говорим за Франция, Испания, Италия. Нарадвитите страни се мъчат и хората, гражданите се мъчат да излезат от тази клетка «Купувай повече, за да бъдеш по-щастлив», а по-скоро... Знаете ли защо е толкова успешна Икея защото хората могат му... да, да, да не споменавам, но, но, но когато ти сам се сглобиш една мебел, когато сам си сготвиш храна, когато сам направиш нещата, удовлетворението е различно от това да отколкото да ги купиш с пари. Тоест, аз мисля, че България и, България и българите имат едно предимство прямо модерния западен консуматор, тъй като той се връща сега в момента там, където е българина. А, продължава ли това изследване последен въпрос и търсите ли още отговори участници? А, още българите, които се а, заинтересуват от а, тези неща, които а, говорихме, са добре дошли да посетят. Може ли да кажа къде могат да открият та анкета, да е попълната? Това по-скоро, да. да. А... В, а... Това, Бодил, което за нас да, е Бодил, невъзможно БГ. е да, да. А, споменаваме имена на компании, затова на ви прекъснах преди съм, малко. Аз, не съм да? компания, аз съм а, да, изследовател. изследовател на, на сайта bodil.bg, както го чувате, е публикувана анкетата В следващите 2 или 3 дена имате възможност и ви да се дадете отношението. Анкета се попълва за 5-10 минути и а, а, мисля, че след. Месец или 40 дена, когато обработя, ще имаме едни наистина много хубави данни, какъв е българският потребител. Много благодаря и тогава отново ще продължим този разговор. Вече Съразвам. с по-сериозното обобщение. Димитър Събев. Пак ще кажа колега, журналист, анализатор и вече в ролята на изследовател.